Розділ 46. Куди вони зникли? – запитує Хіро. Усі вже шукають поглядом шмат причалу, ніби в одне час помітили, що він зник. Нарешті помічають. Дрейфує за чверть милі позаду. Всі боси та охорони тепер стоять і дивляться в одному напрямку. Навколо кружляє катер. Підібрати. Вони, мабуть, такі зуміли відчепити буксирний трос, – припускає хакер. Навряд, сумнівається чоловік зі скляним оком. Він кріпиться на днищі під водою, трос сталевий, вони не могли його перерізати. Хіро пимічає, що на воді покитується ще один човник, десь на півшляху між росіянцями і катером, що буксировав їх. Помітити його складно, бо він маленький, з низькою осадкою, пофарбований у тьмяні природні кольори. Це одномісний каяк. На його борту – довговолосий чоловік. «Бляха!» – кидає Лівіо. «Звідки він узявся?» Чоловік на каяку кілька секунд озирається, вивчає хвилі, тоді раптом повертається і починає чимдуж веслувати, прискорюватися. Однак що кілька помахів весла озирається. Накочує велика хвиля, і вмить, коли вона пірнає під каяк, гребець ще сильніше налягає на весло, аби не відстати. Каяк завмирає на гребні і ракету й мчить уперед зі швидкістю вдвічі більшою за все інше, що тримається на воді. Вбираючись у хвилю веслом, каякер кілька разів різко змінює напрямок. Тоді раптом кладе весло поперек каяка, сягає рукою на дно човника і вивуджує невеликий темний предмет. Трубку завдовжки десь чотири фути, яку кладе собі на плече. Вони з катером пролітають один поз одного, між ними відстань щонайбільше двадцять футів. Потім катер вибухає. Від дзюлуна до місця події кілька сотень ярдів. Корабель закладає настільки крутий поворот, наскільки це можливо, з його габаритами. А намагається розвернутися на 180, щоб повернутися і самостійно розібратися з росіянцями, та може бути більшою проблемою – з вороном. Ворон вислує до своїх коришів. «От засранець!» – вражено бурмоче Лівіо. «І що він з ними робитиме? Забере на пліту своєму бісовому каяку? У мене від цього всього мурашки по тілу». «Зізнається скляне око. Переконайся, що нагорі є хлопці зі стінгерами. У них на підході має бути вертоліт чи щось таке». «Кораблів на радарі не видно», – спускаючись із містка, повідомляє один із бійців. «Лише ми і вони, вартушок теж нема». «Ви ж знаєте, що у ворона ядерна бомба», – уточнює про всяк випадок Хіро. «Щось таке чув, але цей каяк замалий. Та що там крихітний? Я взагалі не вірю, що на чомусь подібному можна виходити в море». У морі починає рости гора. Бульбашка чорної води росте і ширше. Позаду втулого плота випинається чорна вежа. З її верхівки випростуються два крила. Вежа росте, крила дедалі вище здіймаються над водою, а попереду і позад вежі продовжує спливати гора, набуваючи чітких образів. Червоні зірки і кілька цифр. Втім, нема потреби вдивлятися у цифри, аби зрозуміти. Це субмарина. Ядерна субмарина. Нарешті вона зупиняється. Так близько від росіянців на маленькому плату, що Гуров із друзями можуть на неї мало не перескочити. Ворон веслує до них, ніби скляним ножем, розтинаючи хвилі. «Блядь!» – вигукує чоловік зі скляним оком. Він приголомшений. «Пиздець, пиздець, пиздець! Дядячка Енсов скаже «ні». Ти ж не міг знати!» – заспокоює його Лівіо. «Може вгатити по них?» – не встигає чоловік зі скляним оком щось вирішити, як уживає гармата на палубі субмарини. Перший снаряд пролітає повз них лише за кілька ярдів. «Окей, події надто стрімко розвиваються. Хіро, за мною!» Команда «Дзюлуна» вже оцінила ситуацію і поставила на субмарину. Матроси бігають туди-сюди вздовж леєрів і скидають у воду великі пластикові капсули. Капсули лускають яскравими помаранчевими складками і розквітають рятувальними плотиками. Коли артилеристи на борту пристрілюються, події починають розгортатися ще стрімкіше. Дзюлун ніяк не може вирішити, що йому краще зробити – потонути, згоріти чи просто зникнути з лиця землі. Тому робить все водночас. На цей момент більшість людей, що були на його борту, вже встигли перебратися на рятувальні плоти. Тепер вони гойдаються на хвилях, натягують помаранчеві рятувальні жилети і спостерігають за субмариною. Останньому субмарину спускається ворон. Він витрачає ще хвилину-дві, щоб забрати з каяка своє спорядження. Якісь дрібниці з торб і восьмифутовий спис із навпівпрозорим листоподібним наконечником. Перш ніж зникнути в люкові, він обертається до уламків дзюлона і піднімає над головою свого списа на знак тріумфу і як погрозу. Тоді зникає. По кількох хвилинах зникає і субмарина. «У мене від нього мурашки по тілу», – повторює мафіозі зі скляним оком.